Belső közlés Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő pályi márk Belső közlés Ha az életkorda jelen pillanatától indokolt mérnünk a világra jövésig, akkor az illető él még. Ám ha vissza kell araszolnunk valamely időpontig a múltba, és csak onnan számíthatjuk az időtartamot, a csecsemő feleurtatásáig, akkor halottal van dolgunk, akinek az élete mérésünk AMA kezdőpontjában ér véget. Az idézet Závada Pál Milota című regényéből való, legyen ez a mottója ma esti műsorunknak. Első igazi sikerét a a Párnájl címé regénye hozta. Milotta a fényképész utókora, idegen testünk, egy sor cigány, talán a legfontosabb művei. Ma esti vendégünk és beszélgetőtársunk, társunk Závata Pál író, akit köszöntök, és az idei könyvfesztiválra jelent meg legújabb regénye, a természetesvény. Szociológusi, történész érzékenységgel ír távolabbi és a mindennapjainkat meghatározó történelmi időszakokról. Emlékekről, fényképekről, emlékezés technikáról beszélgetünk ma este. Izávada Pál hozott magával friss írást, válogatta a zenéket, hallgassanak bennünket, tartsanak velünk, én Martonéva vagyok. vendégünk, az Ávada Pál író, és hogy nem véletlenül idéztem a Milotából ezt a pici mottóként használt mondatot, mert hogy azt gondolom, hogy számodra borzasztóan fontos, hogy magát a történelmet onnan tekintjük. Tehát, hogy mi az a múlt, ami nálad megírásra kerül, hogy milyen az olvasás annak a múltnak, milyen az értelmezése? Hát valahogy úgy alakult, hogy a Először szociográfusként, de aztán meg regényíróként is. Így a történelem felé fordultam, vagy ahogy én szoktam mondani, 20. századi történelmi regényeket írok, és ilyen értelemben még a, még a kulákprés is az volt, csak éppen tényregény. De, de, az, de valóban, valóban valamiért... Már kezdve ott, hogy elkezdtem tudkomnos múltjában kutakodni, persze először a saját családoméban, amikor a kulákprést írtam, de ez valahogy hozta magával lépésről, lépésre egy vissza, tehát így vissza, vissza, vissza, vissza, egészen a mondjuk így a század előig, amikor közvetlenül az első világháború kitörése előtt léptettem házasságra, aztán a a Jadviga párnája fiatal házas párját, Ondrist és Jadvigát, hát szóval ez, ez így vissza, de, de visszább nem, viszont előre igen, tehát megpróbáltam onnantól megint lépéseket tenni, jó. dokumentumot gyűjteni, és fotót. Aha, tehát, hogy mi volt előbb, neked van egy múltad a közgazdaságjegyet, ami szerintem kevesen tudnak rólad, majd a szociológia. Nem érdekes. Nem érdekes. de bizonyos szempontból érdekes a gondolkozásmódodban. Tehát, hogy van egy izgalmas helyszín, a te szülőhelyed, az a viharsarok, az a tótkomlosa, honnan jöttél. Tehát a hely adta-e azt, hogy neked ezt kell kutatni a családod adta vagy amikor elkezdtél írni már szép prózát, akkor jött az, hogy izgalmas az a táj ezen keresztül mutatni egy másik nézőpontot a múltra. Hát én már előttem mindenféle tájoljon az országnak interjúztam, mint szociológus. De hát De rájöttem, meg. Hát rájöttem, hogy sokajban járok, hogyha még csak hazamegyek, arról többet tudok. Egyrészt, másrészt meg forrásokhoz könnyebben fog tudni hozzájutni, akkor még előttem volt az, hogy, hogy, hogy végigkutattam a saját padlásunkat tulajdonképpen és akkor találtam meg az apám és az ő szüleinek a levelezését az ötvenc évekből. Úgyhogy rájöttem, hogy hát itt, itt, itt jobb, meg aztán kézről kézre adnak a család, a rokonság. Úgyhogy a kulákpréshez gyűjteni tulajdonképpen minden tekintetben otthon volt a legjobb. Még akkor is, hogyha messziről jöttem, mert az ugye más varázssal tud bírni, de, Nézd, de nem csak hátrány, hanem előny is lehet a messziről jött ember messziről látása. Igen. Igen. És egyébként meg hát aztán kiderült, hogy, hogy egyébként forrásokban is sokkal gazdagabb nekem. Valahogy úgy alakult, hogy, hogy jobb, jobb volt. És, és hát azóta is. Tehát ez nekem... Egyrészt praktikusan is jobb, másrészt hát persze mondjuk az, hogy valamiféle írói látásmódra az ember szert tegyen, akkor ahhoz nem árt, hogyha, hogyha vannak ilyen, ilyen racionálisan nem is megmagyarázható, vagy nem is információt. Jó, arról majd később, hogy maga ez az írás technika, a dokumentumnak, a fikciónak a keverése, tehát dokumentum és regény az, hogy tud összekapaszkodni az nagyon izgalmas, hogy a dokumentum hányféle lehet, Tehát mondjuk a jadvigában, a Milotában a Naplónak a dokumentuma, úgy szintén a Milotában a Magnós szalag mint egy fontos tárgya a dokumentálásnak. Utóbbi időben a fénykép lett a kedvenc dokumentumod, a fényképész utókorában, illetve az új regényben, a természetes fényben. Tehát, hogy ennek a kapcsolat egy regény, és ezek a különbözőképpen használ dokumentumok. Ezekről? Hát ez, ez hogy mondjam, engedélyként így lehetőleg hatott, beindította a fantáziámat. Tehát ö, nem csak azért, mert információkhoz jut az ember eredeti, pontos, olyan, olyan információkhoz, leírásokhoz, ami hozza magával az időknek a az illatát, az amatát, a szakát, a, a berejték szagát, vagy a, egyáltalának közvetlen kapcsolatba kerül az ember időnként olyan formában is, hogy hát ez elsárgult papír maga, tehát a hordozó maga is, vagy a fotó, vagy az újságpapír. De nem csak ezért, hanem, hanem, hanem azért is jó volt, mert hát Íróként egy jó kihívás, hogy mihez kezdek egy dokumentummal, hogy, hogy nem csak egyszerűen beiktatom, mint a szociográfiámba tettem, vagy ezt szokták, hanem akkor nekiállok, és egyrészt a mondatnak lehet ihletője, másrészt pedig lehet imitálni, lehet utánozni, lehet hamisítani dokumentumot. Itt folytatjuk, de akkor most uh, jöjjön az első zenám, amit te hoztál Mozart Don Giovanniából. Czerlinának a batti batti o árjája áriája üs meg is meg szép masettom. Sit with a Pál Móczartól, a Don Giovanni-t hallották, de nem az általam megígért uh, Czerlina áriáját, hát ezt majd... Jó, hát ezt majd máskor hallgatjuk meg, majd Visszatérnék jobban az... sikerül találni. Visszatérnék a fotókra és a fényképekre, hogy uh, az első pillanatól a kulákpréstől használsz fotókat, tehát abban a könyvedben megjelenik, és fontos de hogy megváltozott a fotószerepe az írásaid, a regényeit menete közben. Tehát ahogy most eljutunk az utolsó regényhez, vagy a legutolsó regényedhez, ott már más a fotószerepe. Tehát hogyan változott meg a szociológusi fotó a regényekhez képest? Egyáltalán fikciónak és dokumentumnak a keverése, milyen új regényírási technikákra ad lehetőséget? Hát a, a szociográfiában hagyományos módon illusztrációként kezeltem a képet. Aztán a regényeim során a képről, a fényképekről beszéltem. Szerepeltek fényképészek benne, és beszéltek fényképekről, de nem jelentek meg maguk a képek. A képek a természetes fényben. Jelentek meg és hát olyan pozícióba igyekeztem helyezni őket, amelyek talán elütnek a tényirodalomban szokásos elhelyezésüktől, szerepüktől, hogy nem azt igazolják, amit amiről olvasunk, hogy tessék, tessék, így volt, mert a kép is azt bizonyítja, nem egymást húzzák alá. Hanem, hanem viszonyban állnak egymással. Nem azt mondom, hogy folyton perlekednek, nem azt mondom, hogy mindig leleplezi a szöveg a fotót, vagy fordítva, de azért ilyen is előfordul, meg feszültség támad. Ezt akár tudom, Egy... hogy szétfeszíti azt a szöveget a fotó, hogy valamiért nem egymást kiszolgálják? Hát... Jótékony feszültségről kéne, hogy szó legyen, ha, hogy, hogy, hogy szétnevesse magát az elbeszélői szólamot, de, de, hogy, de, hogy, de hogy úgy tegyen hozzá az olvasathoz, hogy a fotó nélkül nem egészen az lenne az értelme annak, amit olvasunk, mint a fotóval együtt. Tehát, hogy, hogy egyszerűen perdöntő dramaturgiai helyzetbe jusson a kép, erre törekedtem, és hogyha valamelyiképp bármilyen is tetszett, bármilyen szerettem, éveken át őrizgettem azon a ponton, de ha úgy éreztem, hogy ezt a feladatot nem tudja betölteni, akkor megváltam tőle. Az érdekes, hogy honnan vannak a fotók, hiszen kiderül az utolsó jecékekből, hogy egy nagyon nagy része az egy gyűjteményből van, méghozzá egy totkomósi gyűjteményből, és aztán innen-onnan barátoktól, archívumból ö, kaptál különböző képeket. Egyáltalán talált képként, talált tárgyként működnek-e a fotók? Vagy ennél sokkal tudatosabb a válogatás? Hát ö, ilyen is, olyan is. Tehát ö, igen, ö, először halászik az ember a, a, a gyerekkorának a, a, a szokott patakjában, vagy halastavában. És, és az otthoni, meg a rokonságnak a gyűjteményeiben, és aztán megkeres. Tehát én rengeteg, rengeteget kerestem, csak úgy vaktában is, például az interneten. Nem azért, hogy feltétlenül onnan másolja képeket, hanem a fotók utáni kutakodás adott egy csomó ötletet megíráshoz, témához. Tehát arra is jó volt. És volt, amikor tudatosan kitűztem magamnak feladatot. Most elmélek a Nemzeti Múzeum fotótárába, és ilyen és ilyen feladatokat, keresési feladatokat adok magamnak. Vagy adtam ilyen feladatokat. Hát ebben járta az ismerősöknek, barátoknak, szakértőknek, mint Kardos Sándor, akinek a horus a... archíuma van, vagy kincses Károly fotótörténésznek, és másoknak, hogy, hogy jártam én a Barga Jánosnál. Úgyhogy akik, akiknek tele a fejük fényképpel, de és ha mond az ember, különféle történeteket mesél, vagy hívószavakat mond. Akkor nekik akkor. képekben van, de te fejedben hát akkor, is képekben él most már. Hát van csomó minden, igen. Tehát volt, hogy kerestem olyan képet, amit úgy éreztem, hogy én már láttam. Persze lehet, hogy csak képzelődtem, de hát az ember sok képet látott. És persze le kell menni a, a mai kép, képdús, és a képektől ott fantáziánk alá, a, mondjuk így a fekete-fehér fotónak a világába, vagy néhány évtizeddel korábbra is ott kell kutakodni. Következen akkor egy következő általathozott zene, L Leri Adlert, a The Glory of the Gershwin kék rapszódia hallgassák. belső közlés, mai vendége Závadapál író. Picit beszélgessünk a zenékről, hiszen ez nekem mindig nagyon izgalmas, hogy amikor itt ül egy vendég, az milyen módon szerkeszti némiképpen magát, és meg a műsort is a hozott zenékkel. Van, aki nagyon egységeset hoz, te az a vendég vagy, aki nagyon sokfélét hoztál, módszártól a hallott Görsvinen át, Jó, majd Buenavista, a Presser Gábor. Tekintő, hogy nem azt hallottuk, amit kitaláltam. Azért elmondom, hogy először a, a Bachot hoztam volna, a 80. kantátából az erős várom, istenünk. Mégpedig, mert ott tudtam, hogy Tóth Konosról fogunk beszélgetni a legelején, és hát ez ugye az evangélikusok himnusza, és én hát úgy gyerekkoromban már akkor lenyűgözött, hogy ültem a templom, és két nagyanyám ott ült és énekelte. De amikor rájöttem pár évvel később, hogy ez a zeneirodalom legnagyobb óriása is belefoglalta a, a, a maga műveibe. És akkor meghallottam ezt a melódiát, akkor ez elég hátborzongató volt. És akkor az ember így hirtelen hidat tudott teremteni a, a nagymamája, meg Johan Sebastian Bach között, és ez egy olyan nagyon felszabadító érzés volt. Na, ez lett az egyik, ez, ez, ez most itt ki lett húzva, É, áldozatául esett az időtakarékosságnak, a másik pedig hát a, a, a, a rossz kapcsolásnak. Ezt a verd meg, verd meg, jó mazettó, ezt az áriát, ezt ugye nem is én választottam, hanem az Osztatni Ondriss a Piazvigapárnájában. Meghallgatják ezt az operát, és valamiért rá ismer a maga helyzetére, és akkor ezt kezdi emlegetni. Úgyhogy ez nekem azóta a fülemben van, hát én olyan zenéket igyekeztem hozni, amelyekkel nekem tele van a fejem, vagy a fülem, tehát amit, meg hát dúdolom is, tehát csomó mindent lehetett olyan szépet, jót. Én azt gondoltam, ilyeneket hozok, amelyek, amelyeket mondjuk én így, hogy fityülök is. Tehát például a a Don Giovanni-t én először Szegeden hallottam koromban Vaszi Viktor vezényelte még, és Berdál Valéria volt Szerlina, arra is emlékszem, Gyimesi Kálmán volt Don Giovanni, és óriási hatása volt rám, azt hiszem 14 éves voltam, hogy, hogy ilyen fölállá rohangáltam az Északai utcákon, és így dúdoltam, ha fülembe volt. Úgyhogy ez ez Nyilván, nyilván ezek ilyen erős hatások. Vagy Na, hát most beszélgetünk olyan a... muzsikákról, amiket nem hallott. Jó. Uh, okay. Ez pedig a Görsvint nem... imádom, mert hát ez a, ez a lemez egy, egy ilyen nagy leborulás görsvény nagyság előtt, és világsztárok énekelnek, és, és a legvégén pedig a, az Igen ag, Larry Adler, egy, egy fantasztikus szájharmonikás fújja és szívja, a kék hát ez is egy kedvencem. Oké, okay, tehát a zene is lehet dokumentum, ami valamilyen módon beig nagyon korántól. Visszatérve a természetes fényhez, ami most a nyáról jelent meg a magvetőnél, egyre szépül az az idő, amire te fókuszálsz. Tehát még a Jadviga párnája nagyon messziről indít az elmúlt könyveid valahol a világháború környékén mozognak, vagy az lesz a fókuszpontja. Igaz, hogy ebben is trianontól indít a történet, és eljut a háború után egy-két évig, de mégiscsak az a 42-43-44. Tehát valamiért ez számodra fontos, ebből a mát a jelent lehet értelmezni számodra azért izgalmas, vagy pedig innen visszanézve, hogy mi történt. Akár a te tótkomlósodon, Akár onnan egy picit kinagyítva. Tehát mi a nézőpontja ezeknek a háborús éveknek? Hát változott. És, és voltak éppen, ez, ez tényleg egy érdekes kérdés, hogy most a többedik regényben ugyanaz, ugyanan körül a 20. századi gócpont, go vagy hát feloldhatatlan görcs tömeg. A, az, ami körül itt keringenek ezek a történetek, és hát helyid, hely, helyileg is van egy középpontjuk, többnyire Tóth Komlós körül mozog ez mindig, de hogy most ebben a természetes fényben ez valahogy úgy alakult, hogy mindaz, amiről már szó volt, most sirten kapott egy másik megvilágítást, tehát nekem ez, ez ötszer kezdett átrendeződni, Ö, lett egy új formai megoldás ezekkel a képekkel való együttmesélés, ö, mint megformálási módszer, és hogy tulajdonképpen ugyanazok a problémák, amelyeket azt hiszem nem sikerült a végére állnom, vagy, nem, nem, vagy, vagy, vagy még mindig volt... Ö, volt egy csomó megemészthetetlen se kiköpni, se ellenyelni probléma, ami körül ezek, ezek forognak, és, és születtek új figurák, új hősök. És hát megpróbáltam... Új hát, ezt térjünk vissza. Ez valamiféle összefoglalása ez, azt hiszem többet nem fogok már ez visszatérni. Tehát ezt nekem, amikor végére értem, úgy nézett ki. Úgy éreztem, hogy ez... Hát, én ennyit, ennyit tudok erről. Besoktál egy kaput, hoztál egy szöveget levélhalott barátomhoz, és akkor megkérem, hogy akkor most ezt olvast föl. Levélhalott barátomhoz részlet. Föltétlenül akceptáljuk azt, ahogyan krónikásunk beszámolójában megjelenik ez az elegáns, vászonöltönyös, nyakkendőtlen inges férfi, amint 86-ban vagy 88-ban besétál egy-egy magas hivatalba, hogy zavarba ejtő hozzáértéssel próbálja befolyásolni a fő bürokratákat döntéseikben, miközben aktatáskaként hordott kiskoffere a gyökeres tagadás szellemi bombáját rejti. Velejéig rohadt az egész, ami a végsőket illeti nem alkuszon, gyalázatos pusztulás vár rátok, sziszegi magában Andor, míg odaül közéjük, és nem sejti, hogy ennyire gyorsan süljednek majd el. Írja, elbeszélünk. Egyetlen szót sem veszteget viszont arra, ami rögtön szembe tűnik, ha csak bepillantunk Andor 89-es, 90-es határidő naplóiba, hogy a választási előkészületek és kampányviták idején neki, mint szakértőnek egyre sűrűsödnek majd az elfoglaltságai. Elbeszélünk nagyon is jól emlékszik, hogy a túlhajszolt andor puszta kötelességtudatból, nem is csak egy, hanem egyszerre két akkor még liberális pártnak lesz az éceszgébere. Gyere, mert rajtad kívül nem senki ehhez senki, nap mint nap. Egyrészt a köz középkorúak pártjáé, másrészt meg a fiataloké. A fiatalság mindig a meny küldötte, kivéve azt, amikor nem, írja majd utóbbiakról, Hatalomra kerülésüket követően a költő, meg hogy róka fiak nyomakodnak elő rókajukakból, róka agyakba való eszmékkel, ám erről majd később. Jobb is, ha ehelyett maradunk inkább 89-nél, úgyhogy térjünk át krónikásunknak arra a bejegyzésére, amely Andorék folyóirat alapításáról és a legendás főszerkesztőről szól. Megmertem volna esküdni, hogy legendásnak fogjátok titulálni őt, akinek szintén Andor fog bemutatni engem. Gyere, fölmegyünk hozzá, át kell neki vinnem valamit, ragadja meg a karom, mert Andor út tud a legérzékletesebben beszélni valakiről és valamiről, azt közben tényleg oda is vezeti az embert, és megmutatja, ez az, vagy ő az. Ő az, aki itt ül a Duna felett, az erkély ablak előtt, a kilátás közepében a Margit híd és itt fog ülni Andor halála után a következő negyedszázadon át meg azon is túl míg lélekben és szellemében apámma és barátommá válik Hirtelen és készületlen haláltól mencs meg, uram, minket, kezdi beszédét 90 májusában a hirtelen elhunyt Andor ravatalánál a jóbarát, és akik összegyűltünk-e sír körül, öklünket rázzuk az üres égre. Majd ahogy megérteni szeretné ezt a fiatal halottat, egyfajta megzabolázott, elrejtett pátoszról beszél, és gyanújáról, a szenztelen, értékmentes objektivitással szemben. Ám vigaszt, a búcsúztató végül sem talál, csak abban reménykedik, hogy barátunknak is volt néhány jó éve. Készülő írásában elbeszélünk, ezen a ponton Andor sír emlékére tér rá, és plasztikusan, habár túl enigmatikusan mutatja be a kézitaliga vasvázán hanyat fekvő lapjával fölfelé fordított kőlapot amely majd állni fog a sír fejfájának helyén, ezért a kőfaragó mester meglódítja taligát, és hogy jobban látszon, a falhoz lépegetteti a gránit tömböt. A körülírás szerint amorf könyv alakja van, a hát a domború, mint egy élő lényé, de keresztben fúrók rozsdás vájatait aggolják, és rétegekben fodrozott oldalával szakadozott, megduzzott iratcsomóra emlékeztet. És még az is belefér egy efféle írásba, hogy a kőfaragó elejt egy megjegyzést, amelynek halatán a két asszony, az anya és az élettárs elfordul, és rászkódó vállal kapaszkodik össze, pedig a mester csak annyit mondott halkan, hogy tényleg olyan, mint egy iratköteg. De az már érdektelen. Bár lehet, hogy a holdbarát megértene belőle valamit, de hát kit érdekelnek itt egy halott szempontjai már elnézést? Hogy a sírkő választás hangulatából fakadóan miféle párkapcsolati hasadás támad, elbeszélünk lelkében, de nem akarunk ironizálni. Vagyis az innentől következő három bekezdést törölni javasoljuk inkább. És akkor már alig marad valami hátra. A krónikásunk ugyanis olyasféle fölsorolásba próbálná kifuttatni dolgozata utolsó flekét, hogy mi minden az, Andor, amit a legkevésbé hittél volna, hogy lehetséges lesz negyed századdal a halálod után. Na most mi azt hittük naivan, hogy itt azok a korszakos léptékváltások lesznek fölvillantva, mint a digitalizálás. Hogy ma már a legszorosabb viszonyban a laptopunkkal állunk. És hogy a világhálón megtapasztaljuk totális szabadságunk kiteljesedését és a többi. Mint hogy azonban elbeszélünknek ez a passzusa valósággal belefullad a jogállam, a demokrácia, meg a fékek és hogy hívjákok reklamálásába, mi azt mondjuk neki barátilag, hogy a világért sem akarnánk beleszólni. De miért nem idéz inkább azokból a róka eszmékből, amelyek, ha nem is szépek, de tetszik, nem tetszik, sikert aradnak. Mi szerint a nép? A kívánt irányba mágnes vassal állítható vas reszelék, vagy hogy a történelmet gólra játszák, A vesztest pedig a legjobb sárba taposni, mert akkor legalább nem sokat pofázik. Na de, hogy ő sokat nem akar, ő sem, azt mondja, csak a szégyenről szeretne a barátjának üzenni oda átra, hogy milyen szégyenletes ez az ócskaság, a töketlenség és a folytonos elbaszás. Na jobb lenne, ha megválogatná. És ennek mind a részesei vagyunk, ezért joggal szégyenkezhetünk, de mivel szerint a kudarc nem tud senki sikere lenni, még a róka fia késem, hát marad a mellébeszélés. Na itt viszont most már tényleg elköszönhetne, javasoljuk ekkor, de krónikásunk csak erősködik, hogy az önkény fokozódó izéjét, meg az Európával szembe menetelő, hogy mondjákunkat, még feltétlenül elpanaszolná Andornak, továbbá a történelmünk, mely momentumaira való hogyan emlékezést, meg a burjázó fajgyűlölet mi a fenéjét is, az államgép rohad, valami bűzlik, valami elveszett, a térő esély hadarja a versorokat, de meg kell vonnunk tőle sajnos a szót, amikor még a hajléktalanok földön futtató elűzetését vagy miét, és a tömegével éhező kiskorú nem érteni kicsodákat is keverni, pedig egyértelműen fejeztük ki, hogy aktuál, hogy hívjáktól mentes dolgozatokat várunk. Na és azt el tudtad volna -e képzelni, Andor, hogy a szellem páncélja új, a módszer a régi, ahogy a végkifejlet is, szerteszét a színen, hullák, számolatlanul gyümölcshék, kutyaszar, megégett könyvlapok. Por te amo Si tú no me quieres ya El amor que ya pasa no ve Recordar fui la ilusión de tu vida Un día déjalo ir Hoy represento el pasado no me puedo mor. pasó por... no A Buena Vista Social A tól a Veinte ányost hallották. A vendégünk závad a pál, és azt gondolom, hogy nem véletlen, hiszen ennek a számnak a jelentése húsz év, az itt felolvasott részlet, amit Palihozott, az a rendszerváltása elmúlt 25 évről szól, és van benne két személy, meg egy akkor alapított lap, aminek lassan vége, vagy talán vége, de akkor fed fölte a neveket, illetve hát a. Lapot. Ez a legendás főszerkesztő, akihez az elbeszélőt elviszi az ő az részpál ahol mi főszerkesztője, és hát 25 évig csinálta, és csináltuk vele alapot. De hát most erről ennyit, aki pedig az írás főszereplője, és, és akinek a haláláról itt szó van, az Vági Gábor barátom, hát őről azt meg ezt a figurát, ő szociológus volt, és 90 májusában. Halt meg, nagyon sokszor eszembe jut, és euh, amikor megkértek egy olyan írásra, hogy itt 25 év tekintsünk vissza, hát nekem mindjárt a Gábor jutott eszembe. Hát az a kérdés, amit itt vel is hangzik, hogy hogy mit szólnál ahhoz, hogy 25 évvel halálod után ez, és ez és így, és így van. És még egy, még egy nevet mondanom kell, akitől a legvégén idéztem. Azt rögtön akartam mondani, hogy az Orbán Otto, akinek a verséből itt, itt az utolsó sorokban is elhangzik az idézet. Hát ennyit erről a felolvasott részletről. A elmúlt 21 évről nagyon sokszor, nagyon kritikusan, olykor indulatosan szoktál reflektálni szinte. Mindenre, hol felolvasással, hol jelenléttel, hol publikálással, ugyanakkor a regényeitben egy sokkal messzebbi vagy egy sokkal távolabbi kor dolgozol föl, de talán azt tükröt tart ennek a kornak. Hát ez biztos, hogy nem független ettől. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt ő, ugye azt szokták mondani, hogy egy regény, ennek neki járjon az ember, akkor kell valamiféle távolat hozzá, és itt hát bizonyos tekintetben nyilván nem is árt, mert egy csomó dokumentum csak mostanában került elő, hogyha egyáltalán csak a második világháborút, vagy az 50 éveket, vagy a holokausztot, vagy a két háború közötti éveket meg akarjuk érteni, ez jót tesz neki. Másrészt, hát, hát nem csak az idő, hanem hát van egyfajta fénytörés, nem csak optikai értelemben, hanem valamiféle megértés, megfejtés, kíváncsiság ö, ö, abban az értelemben is, hogy hogyan visszhangzanak ezek a tények. ezek Aha, a tehát kérdések ezt kérdező, a, hogy akkor ebben a fénytörésben már nem is biztos, hogy a háborúról szól, hanem arról, hogy ma mi verődik vissza ebből. Hát persze, csak kérdés ki, milyen formát választ, én például egy ilyen tényregény imitáló háborús regénynek a formát választottam ahhoz, hogy ne, csak háborúról beszéljek, persze. Persze, hogy a saját, saját problémáinkról, saját bajainkról hát mindig a körül forgok én, amit nem tudok megemészteni. Meg amit a magam számára is a legszégyenletesebben, személyesen is a legszégyenletesebnek tartok. Tehát amit úgy érzem, hogy személyes közöm van hozzá. Ö, tehát egy történelmi regényel kapcsolatban ez persze lehet, hogy furcsa, de én hát nem véletlenül választ az ember a végtelen történemből olyan témát, amit választ éppen, mert, mert, mert személyes közöm van hozzá. Például a szégyen. Úgyhogy hát nekem ezek, ezek, ezek, ezek rántják ide a témáimat és a kérdéseimet, és utána már csak azon kell spekulálni, hogy hogyan formálja meg az ember, mert hát azért irodalomról van szó, és ez mégiscsak a hogyanon múlik. Formálásról fogunk beszélni, de előtte Presser Gábor, Parti Nagy Lajos, kislánya. Ha oh, végre s rügyre rügy tapas, s az bajkunk föl mind mint barbi villamos. Ne légy újban, már malács. nekem, ölelj magadhoz, ó, hatalmas big mekem, s még fullig ér a száj, a boldogság lecsöp. I love x hoz az ajkamon, de extra ingyen ketchup. Jaj, úgy élvezem én. Minden annyira fessend jó, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambí is kapható. Ah, végre itt az ősz, a nagy pici. Fején hallas, meg sonkás és tojás Az elmúlás már épp beten neki De Red Bull mindig csúcs szuper És végan megkergeti. Ja. Otton annyira fresh and go, fitnesset látok, hallok, és még ha mi is kap. Itt a tél, azt is tudjuk, hogy mint a hull, meg szájról szájra hull, és tökre új roppak, hogy más se hallani. Hát így lehet koncert alatt, mint végig csak tapsolni. Kapható. Jaj, hogy az van, kapható, ismerős a a Pancsoló kislányának földolgozása, a Rottingly Tank című lemezről. De Mólba. A, a Presszer Mólba írta át az eredetit. <gül> szóval ilyen barátaim vannak nekem, ezt azért hoztam hencegésből, hogy Parti Nagy mit csinálta a Pancsoló kislányból, és mit csinálta ez a Presszer és úgy klik És akkor közepébe vagyunk a nyelvnek. Te mondjuk egészen más, hogy írsz, mint Parti Nagy, de az neked fontos, ahogy ő ír. Uh, azt mondod, hogy a fényképek megtörik, vagy más fénytörésbe helyezik a szöveget, de azt gondolom, hogy a hangok is egészen másak, mint a korábbi regényben. Rengeteg féle beszélő szemszögéből, rengeteg féle módban beszélnek ezek a történetek. Na most én nagyon sokat tanultam a az úgynevezett posztmodern nyelvekből, irodalmi megformálásokból, ö, hát ö, nem tudom én, az Avangárdoktól Eszterházin és Partin nagyon keresztül, Kukorelig akár, ez lehet, hogy kevesen gondolják, hogy az, az én a, a, alapvetően, csak a, a, a realizmushoz valam, valamiféleképpen köthető stílusú regényeim, de ezek, ezekkel én nem, nem boldogultam volna a megformálásukkal, hogyha nincs egy ilyen fölszabadítás, amit ez jelent. A nyelv, a megszólalások, a többféle hang, ö, Hát én csak arra szoktam ügyelni, hogy, hogy olyan hangütéseket ne alkalmazzak, ami nem áll jó nekem, vagy amiben nem vagyok olyan brilliáns, mint a nagy barátom. De ez nem azt jelenti, hogy az ember nem, nem tanul belőle, vagy hogy ne hatna felszabadítóan, vagy ne hatna hát ilyen inspiratívan, hogy most hogy, hát bátorítja az embert arra, hogy, hogy például regisztereket váltogasson, hogy, hogy ne sokat magyarázkodjon az, hogy most ki, és mikor, és hogyan, és milyen pozícióból beszél. A megszólalásnak a mikéntje ez. Ja, mondjuk az előző regényeknek kell, a megszólalásai, mint hogyha most egy palettára kerültek volna. Hát bizonyos tekintetben ez összefoglal... Nem csak tematikusan, hanem a megformálást illetően is egy csomó mindent. Ez is valahogy így alakult, se sem volt előre elhatározva, de, de, hát, de hát állítólag, ami készül egy mű, az magasúgja, hogy mit, mit csináljál te vele szerző, hogy merre, merre alakítsod, merre formáld, mit találj ki és talán az ízlést is megadja ahhoz, hogy hol álljunk meg, vagy hol fékezzünk be. Neked az is egy tanulási folyamat, hiszen fiat závad a Péter, egy egészen más nyelvet, egy nyelvi világot használ, geniális szlemmelő, tehát az is egy tanulási folyamat, hogy ott hogy mi ne? születik? Hát az, az hogy a hangzó hangzóköltészet, amit ők művelnek, a barátaival, a kezdetfői formációban, illetve amit ő maga most már egyedül is csinál, meg a versei, amiket ír, hát az, hogy, hogy azt én hallom, hogy az, hogy az milyen felszabadítú tud lenni, hogy ez mondható legyen, hogy ez hangozék el. Ez engem régóta csábít, meg hát én mindig is szerettem felolvasni. de hát persze, hogyha, hogyha az ember ilyen merész és meredek próbálkozásokat lát maga közvetlenül, akkor talán ez bátorítja arra, hogy merészebb legyen ő maga is. Úgyhogy én nagyon szeretem a felolvasásokat, szerettem azokat az alkalmakat, amikor zenével együtt léptünk föl, Dés László triójával, Eszterházival, Partinaggyal, Spiróval közösen, és hát azt látom, hogy ezek így népszerűek talán, hogy van, van, van, van, az emberekben kíváncsiság az ilyesmi iránt, mert hát ez most már se rádióban, se nem nagyon érhető el az ilyesmi, hanem csak elevenen. De az még legalább van. Závadapál volt a vendégünk, többek között a természetes fényről, legújabb könyvéről beszéltünk, amit záró záróakkordként gondol, a trilógia után, legalábbis ennek a témának a feldolgozásában. A Józsa Péter és a szerkesztő máimár nevében is. További szép estét kívánok. Jövő héten Vári György várja Önöket. Tartsanak velünk. Martonévát hallották.